Лиш не бери на себе ані одної кришки, ніць. Будуть бити, і що? Сильний не той, хто б'є. Знаєте, мушу визнати пане вашу таки правоту. Учись, доки є добрий. Угу. Зяма сідає на твердоті топчина, розгортає талмут і до праці. Тачики визбюр'я зором на стелі і на стінах шрами, і на Світло рухає все, як дитина поворотом манюнької ручі краплі в калейдоскопі. Тачик бере десять копійок з кишені штанів, як не витрясли, бог один знає. І різьбою кришить, вивершує Полумінь ліній, дивовижоно голі стіні море і ауріку. Пише її заяви Море, хвилі і чайки. Пише і прикрашає волості і все. Ауріки особливо далась йому карнавка. Світло тішиться тим малюванням, рука утомилася, та пальці чіпко тримають різьбу. «Аля-ляй! Чого? Супер! Що? Ну ти, блін, талант! Може, та ні, довершує-вивершує волоски. Ти є гета? А що хочеш? Я... Я... Я... Бери, я се відверну, дурак! Зяма не толерує». Нащо йому жарти, коли він сидить у тюрязі і штудіює ту кримінальний кодекс. Чачик ляпається на лежмо, випихає малого, посунься і завиває піснь калгозну. Сидить баба в криміналі, сидить баба в криміналі, сидить баба бога проси, а дід бабі їсти носи. Ходи, бабо, травку пасти, ходи, бабо, травку пасти, ходи, баба, травку пасти, а не ходи більше красти. Голос має нікчемний. Та послі втім оживає, мовиться, як жива. Нараз по-через послі тацік згадує про сім'йонка з порційкою в руці, порційка повна, тримає моцно, а другу руку має на голім коліні якоїсь куми зліва чи справа, Регоче, кура і рече, Україна, рідна мати, ляно, Не вкрадеш, не будеш мати, ляно. Він так само сидів, та недовго, Після його чекала, Лиш каролькове дала, А більше ні-ні, а нікому. Як сім'йонко, за її молотив, Лиш одвірки знають, Сім'йонко, та ще, може, вікна чужі. Тачика прокидає дзищання, Чорна муха із білим цукром у роті лазить по топчанні. Зяма скочив на ноги ляпним кодексом. Хе! Мушка заділа крила. Убий муху, не руш. Буде бриніти. І що? Я того не хочу. Хочеш, не хочеш, помовч. Це мене денервує. То порехтуй нерви, Зяма. До речі, якби ти їх мав крепкі, то не вилив би ті поми на голову тої жирафи. І був би ти зямо на волі. А зараз вище у двері дирі, І ніц мені, ані чечерк, Ані пари з вуст, повний ротик води. Але чуй, прошу. Так-то правда, про те, нащо мусі сюди, коли світ такий милий, Вільний, зелений, там, а тут параша? Ковані двері, тюрма. Це для тебе тюрма, а для неї, хлопчику, ні. Тачик віде з кишені, кришечку хліба відклав, на потім, а потім з'їв, а кришечка си притерла на дні кишені муха, поїла поїла, далі взяла кришку, перенесла на підвіконні, кинула там і помчала шукати води. Мудра їдрі твою пуп. зяма світився, як нова копійка, та ні. Як що найкуплений помаранч, гримнули двері на вихід хто? Я? замаскочив на ноги, кодекс скупав і розсипався якось на раз, зразу. «Підбери, «Та зараз стоя!» зями замитушився, пальці у нього дрижали, «Ти, вуйко, тицнув тачика груди! Ходім!» Тачик окинув зором камеру Ауріка, «Мругнув зямі, бувай, мовляв і потупив!» Тачика повели, «Що, на допит?» «Не поспішай жити, Гандон!» «Будь чемний ти, бо що?» «Здохнеш тут без причастя, іди!» Дефілись на п'ятий поверх. вері, затишна кімната, крісла, квітки на столі, килим, яблука, попільниця, квітки з катрана. Та усе ж сядь і не рипайся. Я прочинилися двері, і Натачика вибухла домом. Запахом ледь уловимим десь там віддалека аж до дитячого диму. Запах сухого жита і мамалиги. Полчаса. Наглядай забрався за двері. бунься у чорному. Зразу розвели вузлик, яйці, сир у сметані, яблука, гірки, трохи курки, котлети, вифлечені помідори. Поїж, що там дома? Жиє мама, мама у Кажуть, що це все вже раєть віддати на жучку, на завсіди. Як? Я їм таки кажу, як. Вона Мішигіна, але у неї є син. Він має мовити своє востаннє слово, і що? Перенесли до твого виходу, я не рішала ні. Що я маю? Ага. Ти їж, їж. І тачик їв, тішився смаком жовтка, заїдав яблуком, а душа аж дуріла від невимовної втіхи, втіхи від насолоди. «Як вас сюди допустили?» «А як?» «Взяла мгусточку, тлусту, випетрила, набила яблуками і чорносливом, та й піч, та й готова». Ще стара Мартанашка мені допомогла, дала за пару гривень. А Колупиха пішла до свого брата, до Синегева. Він там великий, пурець, бринь, бринь, кому треба. І я вже тут. «Круто!» «Та що там, ти їж?» Хрест поклали, айно, файно помалювала, і та курва прийшла. Анниця? Ага. Я вже до неї мовчу, що вона сара кабинна».